Славу Еванђељу миру свима Ерком кој твое на ром ти Naša pozivanja na ime Svete Trojice Sve se, braći i sestre, otkrivo kroz ovaj događaj Kroz ovaj praznik Kroz ovo otvaranje nebesa Ne bismo mi znali ni da se prekrstimo Ne bismo znali ništa što znamo ako znamo i ne bismo mogli da primamo ono što primamo i dan danas u našoj svetoj crkvi, kroz našu svetu vjeru, da se nije odigrao ono što se evo odigrava i u ovoj svetoj noći pred našim očima. I zaista, ona prozba, kratka prozba, ali mnogo duboka, koju smo izgovorili neposredno prije čitanja Svetog Evanđelja, moleći Boga da nas udostoji slušanja Svetoga Evanđelja. Koliko smo mi nepažljivi, koliko smo se udaljili od crkve, pa onda... Ne razumijemo koliko je sve to važno, koliko je to sve uzvišeno, koliko se za sve to što je i važno i uzvišeno treba pripremati. Ne samo fizičkim izgledom, lijepo i u hramu biti fizički onako lijepo, obučeno, djeveno. Vidite i sami da u oltaru sve je svešteno, sve je ukrašeno. Sve je lijepo. Tako i narod Boži treba da je fino odjeveno. Mi često onako nemojći kad uvazimo se nekim sportskim opremama u hramove. Kao da smo došli iz teretana. Za hram treba da se pripremimo i fizički. Šminka nam tu ništa ne treba. Nikakvi parfemi. Nikakva posebna garderoba, ništa što svijet smatra lijepim. Pogotovo ne ono što svijet smatra lijepim, i odmah znamo da je to gospodu mrsko i ružno, jer su to potpuno različiti ukusi, različiti duhovi, nego se treba pripremiti pažnjom, Treba se umom pripremiti, voljom pripremati i srcem biti spreman. Da možemo da se udostojimo, čega? Slušanja svetog evanđelja. Pokaže pa i da se udostojimo slušanja svetoga evanđelja, gospoda, Boga, molimo, a narod, Uzvikuje tri puta, gospode, pomiluj, gospode, pomiluj, gospode, pomiluj. Pripremamo se, braći i sestre, lagano pristupamo sveštenom evanđelju. I zaista, svaki put kad slušamo evanđelje, mi smo ga se udostojili. To nije malo. To je veliko braćo i sestredavanje, veliki blagoslov, a posebno ove noći. Šta smo mi u ovom kratkom, ovo je jedno od najkraćih svetih evanđelja, vi koji ste malo duže u crpi, sigurno ste primijetili da smo ga brzo pročitali. Tri rečenice a tako veliki praznik. Šta će sad ovo biti? Zato što nema potrebe da bude duže. Udostojili smo se, braći i sestra, evo mi, ljudi 21. vijeka, u ovom našem kraju, u ovom našem gradu, velikoga blagoslova. Preko svetog evanđelista Marka da prisustvujemo Onom događaju kome prisuslo sveti Jovan Krstitelj i od koga su život primali svi ostali naraštaj do dana današnjega. Ulazili u bogopoznanje i bivali prosvećeni svjetlošću istinitom, a ta svjetlost, kada Basja dušu čovječiju, ona je u vodi u bogopoznanje. Pa mi tu svjetlost nazivamo svjetlost bogopoznanje, prosvećenja. I e upravo ovaj događaj jeste izvor te svjetlosti. I evo naša majka crkva da ne bi svoju djecu postavile da gladuju, Da luduju, da bjesne, Evo privodi istočniku svjetlosti. Isto kao što je privodila sve generacije. To što smo mi u ovakvu malom broju i to što je naš odnos prema crkvi takav kakav jeste. To je, braće i sestre, naš problem. Crkva nema nikakvih problema. Ona je bez ikakvog nedostatka. Naravno, ovdje govorimo o apostolskom doživljaju crkve, onom savršenom tijelu savršenoga Boga, kroz koje struji savršeni duh sveti koji ishodi od savršenoga Oca Nebeskoga. Tu nema nikakvoga nedostatka. Sijenke izmjene nema, braći Potpuno savršeno. To što je naš doživaj crkve takav kakav je, to je naš problem. I problem onih koji nas tako uče da vjerujemo i takav odnosno ima crkvi da imamo. To je problem. Crkva nema problema. one je tu da bi ih rešavala. A ovo je jedan od najmoćnijih pokazatelja sile naše crkve. Evo pogledajte, u ovom vremenu bezumlja, vremenu ugudila, vremenu obmana i laži i prevara, samo takvih, na svim poljima, svi ljudi jedni i druge, većina zapravo, ogromna većina, vara. Varamo, braći i sestre, i mi, prijatelji, prijatelji. Vareju roditelji djecu, djeca roditelja. Jedno vrlo teško i skomplikovano stanje. Vrlo teško, vrlo komplikovano. Velika težina, velika skoba velika tama se nadvila nad čitavim ljudskim rodom. I to manje više svi osjećaju. Kako primijeti jedan naš savremeni otac, intuitivno, ne samo nego i nevjerujući, osjećaju da se nešto briži da se nešto sprema. Sve manje slušamo šta ljudi govore. Istine, to nam bude kao neko utješenije. Ajde da čujemo neku prognozu, ajde da čujemo neko mišljenje, ali duboko bićem, osjećamo svi da se nešto veliko dešava, da se nešto veliko sprema i približava. Hrišćani, pravoslavni, čeda Božija nemaju dilemu, oni znaju ko se približava i šta se sprema. Sprema se strašni sud I ide sudnji dan, ide opšte Vaskrsenje i strašni pravedni sud gospodnji nad svima, bez izuzetka, od Adama do poslednjega koji bude rođen, svima će da se sudi pravedno, a strašna je pravda Božija, braćo i sestre. To su sveti oci znali. Velika je milost Božija. Zaista, evo, i mi možemo da se u to uvjerimo. Mi mnogo gršni, mnogo, mnogo grešni, pa vidimo kako nas milost Božija pokriva. Ali na dan strašnog suda bit će projavljena pravda Božija. Možete zamisliti, pravda Božija. Ne ljudska, nego Božija. I drugi dolazak gospodnji. I početak vječnoga života u Carstvu nebeskom i vječnih muka u Carstvu pakvenom. Hrišćani to znaju. Ne samo što znaju nego svakodnevno ispovjedaju kroz sveti simbol vjere, kroz sveto ispovjedanje vjere, da čekaju ne neke promjene, nove revolucije, progres ovog ili onog tipa, nove ideje, nove filozofije, sisteme, ekonomske, političke, socijalne reforme. Ne. Hrišani nikad to nisu čekali. Učestvovali su u životu. Učestvovali su, bili su, radili. I uvijek bili dobri, gdje god su bili. Ali znali su, svi, na svim mjestima, u svim gradovima, u svim vremenima, da čekaju. Bili su u iščekivanju, za razliku od svjetine... Od mase, bezumne mase, dezorientisane mase. Hrišćani su čekali i dan danas, ima ih još uvijek i ih do kraja svijeta i vijeka istina, onih pravih, Hristovih, ima vrlo malo, vrlo, vrlo malo, zabrinjavajuće malo. Nadamo se da će biti više ovo što se dešava i večeras i u ovo vrijeme to je svojevrsna regrutacija za prave hrišćane, ali do pravog hrišćanja treba malo čovjek da se potrudi, treba malo više da se otvori srcem i životom, da bi primio život, ne pomalo, dijelimično i ponekad, nego potpuno srcem da se otvori, dubinom da bude otvoren, da mu se dno srca može pogledati sa nebesa. Da može svjetlost nebeska dno srca da mu obasja. Takvi treba da budemo. Na to smo pozvani. I, kao takvi, čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijek. Prethodno Ispovijedivši vjeru, kakvu vjeru? Svetu vjeru. Koja je to sveta vjera? Živa vjera. Koja je to živa vjera? Djelatna vjera. Istinita vjera. Dakle, vjera pravoslavna. Ispovijedivši vjeru u svetu trojicu. Otca, bespočetnog sina Sa bespočetnog i duha svetog. Sa bespočetnog ocu i sinu. Vjera u trojicu, jednosušnu i životvornu i nerazdjeljivu. Otkud nama, braćo i sese, ta vjera? Pazite, to su ozbiljne informacije. Kako mi tako baratamo sa tim, ili samo molataramo rukama oko glave, ili ona, ono naše loše pravilo, mada ide kako usvojeno, da ne da se prekrstimo. Mlatimo tu ispred ikona rukama, onako na, na podsmijek demonima i na žalost angelima i svetim precima, kad nas vide kako se krstimo ne znajući šta radimo, prizivajući ime, ali površno, mlako, a ne znajući kakva je vrijednost u tom imenu i tom otkrovenju. Otac, sin i sveti duh. A znate li, braćovi sve se prije, Do laske gospodine. Znate li šta je, šta je se čovek radio? Šta i danas radi izvan crkve? Kome se sve klanja? U koga sve vjeruje? A evo pogledajte i danas. Izvan crkve. Našta ličuje život? To je katastrofa. To je to je bijeda. Jad i bijeda. Mrtvilo. Tamo gdje nema imena Božije. Tamo gdje se ne slavi. Gdje se ne vjeruje u svetu trojicu. To je sve mrtvo. Nema tu života, nema tu svjetlost. Uđite u bilo koju porodicu, kuću, zajednicu. Ako nema sve te trojice, a nema šta dalje da se zadržaš, mrtvo. Otkuda bi bio život ako ne dolazi od izvora života? Otkuda bi bila svjetlost kad sunca nema? Otkuda je istina Kad nema Boga istinitog. Otkuda smisao, kad nema smisla. I zato samo mrak, tuga, čajanje, narkotici, alkohol, cigarete, dim, dim, dim, jela, pića i samo frižide, samo plot, to je jedina utjeha. Bog je postao stomak, a preko stomaka znamo ko nas drži i ko vlada nam. Zato ovaj praznik, braće i sestre, koji praznajemo u crkvi, molimo vas obratite pažnju, ovo večer nama je crkva priredila. Znate da se Bogo javljenje niđe ne slavi. Evo, pođite večeras malo. Bogo javljenje da se slavi. Ne, mi ne znamo za taj praznik. Mi nismo čuli za to. Nas to ne interesuje. I oni koji praznuju, bazite tu je tu je muka, znate. Tu je muka. Čak i ona sabranja, badnje veče, znate ono, oni maskembali. Badnje veče... Božić, tako Vaskr, znate, ona, ona kretanja nejasna. Gde smo mi na bogojavljenje, braće i sestre? Gde smo mi na bogojavljenje? Pa to je isti Bog. To je sve povezano. Ne možeš da slaviš jedan praznik, a da ne dođeš do drugog. Sam ako nisi na pogrešan način pristupio... Vjeri, sem ako ti vjera nije loša, nekvalitetna, nepovezana, praznovati Božić, a ne praznovati Bogojavljenje, to je nemoguće, braći i sestri. Pazite, to je nemoguće, neprirodno slaviti Vaskrs, a ne slaviti vaznesenje, potpuno nenormalno. Postada se pitanje, jeli, kako smo mi to uopšte uspjeli? Ko je nas tome naučio? Ili, pedesetnicu. I zato se vidi, crkva se vidi na ovaj način, i otkriva na ovaj način, crkva, odnosno naš odnos prema crkvima. Upravo u ovim praznicima, a posebno na praznik Bogojavljenja, odnosno otkrivanja imena Božijeg. Tek na današnji dan mi otkrivamo da je Bog naš Otac. Pazite, Otac, to do tada nismo znao. Samo što nismo znali, nego to do ovog dana nije mogao ni da bude. Ko će od sada objavi, ako ne sin? A mi do ovog dana sina nismo imali, nismo ga znali. Do njegovog svetog ovaproćenja nismo imali sina, a bez sina mi ne znamo oca proroci braće i sestre nisu mogli o Bogu da govore kao o ocu pogajite starozavetne proroke kako govore znate sa naporu oni duhom svetim govore ali ne mogu da ga nazovu ocem znate hvali harika tak hvali pogod hvali meso kost hvali koja će da nas poveže sa nebesima jer ljudi smo od mesa, od kostiju, imamo dušu, ali imamo i tijelo. Tek posle ova pročeja gospodnjeg ono što čujemo u crkvi sin nam se dade. Na te kako su to, kako su to strašne reči. Sin nam se dade. Naše ispružene ruke. Šta mi sve danas ne tražimo? Kako se ponižavamo, braći se sve? Pa prosimo. Pa se onda odričujemo od vjere, od morale hrišijanskoga. Pa padamo, griješimo, ponižavamo se. A zaboravljamo da nam se sin dade. Otac nam je sina dao. Pazite svakome od nas lično. od otkrovenje Svete Trojice treba da doživimo lično, kao da se Gospod tako na Sveti Otci uče kao da se samo radi tebe otkriva, kao da je samo radi tebe postao čovjek kao da samo baš tebe hoće da spase. Znate da su sveti oci takav odnos imali prema Hristu? Rodio se radi men, Došao da spasava men, Došao da isceljuje men. Došao da očisti meni. došo da mi da vječni život. Kome? Meni. Ako tako ne doživimo dolazak gospodnji, Dolazak Sina Božijeg. Onda mi, braćo i sestre, ne možemo ni da ga zavolimo. Nama će ovo sve biti hladno, dosadno, nejasno, naporno, mučno. Kao da slušamo neku tuđu priču. Kao da vedamo neki tuđi život. Pa neka je i Boži, neka je i Sveta Trojica, a tuđe, daleko, dobro. Otac u redu, sin poštuje u redu. Duh Sveti, da baš finog, a da lako tuđe. Nema kontakta, nema nema živog odnosa. A sve je braćui i sestri, radi nas ljudi i radi našeg spasenja. Kako je to mudro Duh Sveti preko svetih otaca uđenuo u simbol vjere da svakodnevno to ponavljamo, da nikad to ne preskočimo. Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja, sišao sa nebesa i ova protio se od duha svetoga i Marije djeve i postao čovjek. I danas je u ovom svetom evanđelju Imamo direktno otkrovenje Svete Trojice. Sinje u Jordanu. Jovan je pred njim, Jovan Sveti prorok zbunio se. Nije mu bilo lako da će Isus. Svetomej kako mu je bilo to samo on zna. Vidi Jagnje Božije. Sveti Jovan je znao, znate, duhom o kome se radi. I pred njim stoji čovjek, Isus čovjek, a Jovan zna da je pored toga što je čovjek i sami Bog. Bog njegov, Bog Otca njegovog, Bog svetih predaka, svetih pravotaca, Bog svetih angela, pred njim u Jordanu, znate, kao čovjek, čovjek naspran čovjeka, a zapravo prorok nas onoga koji dovazi i koji je, evo, već došao. A onda prelazimo od proroka, od čoveka, na nova svjedočenja. Sad više ne prorok. Jer, pazite, Jovan je vrh proroka, nema proroka iz, iznad Jovana. Na današnji dan mi dobijamo svjedočanstvo Ne od Jovana, naravno i Jovanovo imamo, ali ne samo njegovo, ne samo svjedočenja svih proroka, ne svjedočenja angela, a čuli smo i Gavrijeva, i Gavrijevo nam je posvjedočio, nego imamo svjedočenje samoga Otca. Obratite pažnje na se, ovo se više neće ponavljati. Ovo je bilo jednom za sva vremena dok vremena bude. Otac više ponavljati neće. Još jednom je ponovio na gori tavoru, na dan preobraženja. I to više ponavljati neće. Zato je mnogo važno da ne promašimo, da ne preskočimo, da ne zanemarimo. Jer ovo je vrhunjsko svjedočenje. Pazite, braći i seste, sam Otac Nebeski glasom potvrđuje da je Isus njegov sin, ljubljeni, koji je po njegovoj volji. A glas prati silaženje svetoga duha pazite kad kažemo silažak svetoga duha potrudite se ovo je mnogo važno da da ne doživimo to pogrešno silaženje svetoga duha to je silaženje sila očeve duha očevog duha koji od oca ishodi ide glas očeve I duh koji sjelazi. Na koga? Na njega. Ne ni lijevo, ni desno. Nego sjelazi i ostaje na njemu. Ovo je sin moj, ljubljeni, koji je po mojoj volji. Ili ti si sin moj ljubljeni, koji si po mojoj volji. Ali te riječi su, braćo i sestre, radi nas. Sin je... Od vječnosti očev Nije ovo bila potvrda Ovo nisu bili informacije Da se ova ploćeni Gospod izgubi u vremenu Pa da ne pomisli da nije možda on čovjek Pa da traži tatu negdje po zemlji On je jednosuštan Sa ocem Jedna suština Nika se oni razvojili nisu Nika se ni razvojiti neće I svetim ovaploćenjem, oni se nisu razvojili, ove riječi su bile nas radi, da ne lutamo, braće i sestri. Evo danas, one potpuno važe, potpuno su na snazi. O, šta hoće otec da kaže svima nam? Nemojte da lutate. Evo otvorenih nebesa, evo vam dveri vječnog života, evo vam vrata na koja treba da uđete. Evo vam, sin moj, njega poslušajte i sve će da bude dobro. Duh sveti će sve da uredi. I utjehu da donese, i život da daruje, i džavove da očera. I tamo, i bolesti, i besmisao, i smrt, i grijeh da odpusti i oprosti. Sve, braći i sest, pa pazite, Bog dolazi, dakle, sve dobija. Otkriva se novo carstvo, nove mogućnosti, potpuno novi život. Zato hrišćani nikad nisu učestvovali u životu ovoga svijeta. Mi se danas petljamo ko blesavi. Oće li ovo ovako, oće li ovo onako? to je, pazite, to je moguće Ali to je vrlo niska hrišćanska svijeta. To ne može biti kriterijum crpe. To ne može biti glavno raspoloženje hrišćana. To je slabos. Nemoć. Potreba da budemo u ovome svijetu, ali da ga dekorišemo po hrišćanski. Da živimo u ovom svijetu, ali da nam budu ikone. Da živimo u ovom svijetu, ali da možemo i u hramove, da možemo pobožno da živimo. Ništo od toga, braćo i sesto Zašto? Jer nas crkva, nas, naša majka Uvodi u tajmu U mistiku življenja Otvara nam nebesa Pusti zemlju Nebesa su otvorene Živimo na zemlji Ali nebesa gledamo Sveti Stefan Prvomučenik Da ovo ne bude da je samo priča Prvom Stefan, slavili smo ga odmah posle Božića. Šta je video i Isus? Šta je video Sveti Arhidiakon Stefan? Koga je video? Pročitajte u djelima apostolskim. Fino, to je, to je to su naše štiva, to su naše knjige. Nema tamo romani, fantazije i, i novine, štampa. Da bogeshčina, ovoga svijeta, da kuga. Vod Sveto jevanđelje, evo ti Marko šta kaže. Marko ti nebesa se otvara. Uđeš u jevanđelje šta bi ovo? Nebesa otvorena. Uđeš u jevanđelje, slušaš očeв glas. Vidiš Duhu Sveto kako se vazi. Vidiš Sina Božijega na zemlji. Vidiš ga ju u crkvi prisutno. Eto posvetica čitanja Svetog jevanđelja. A onda pogledaš u dijela Svetih Apostova, vidiš ovo stvarno tačno. Vidi Stefana, prvomučenika, udaraju ga kamenjem po glavi, oči mu zatvaraju, krv lipti, a nebesa mu se otvoriše, kaže i gleda, možete zamisliti tu scenu, oko njega zvijeri, kao i, i oko nas, a, oko nas. Nisu oko nas, nego smo i mi još zvjerske naravi. Ali, recimo, ako, ako bismo bili pravi hrišćani, pa sva ta skalamerija ovoga svijeta i, i, i bjesomučnost njegova, kad, kad nagrne na hrišćanina, pa krenu da ga trzaju sa svih strana, ili bukvalno, ili kroz razne situacije, a vidite i sami, Čim zaživimo malo više hrišćanskim životom, kako postaje naporno u svijetu, sve više zapinjemo, sve nas više zovu, trzaju, prazna objašnjenja, nedoumice. To je to, to je duho ovoga svijeta. Ne da nam, trza nas. A to može da bude još teže, još intenzivnije, još bognije. A mi, bracu i sestre, Mi se ne raspravljamo sa svijetom. Mi dok nas oni trzaju, mi gledamo nebesa otvorena. I vidimo Sina Božijeg, Boga našeg, Spasitelja našeg, Prosvetitelja našeg, kako sjedi sa desne strane očeve slava. Kao sveti arhidžakom Stefan, svijet na nas, a mi na nebesa svijet pritisnuo, kamenuje nas a mi gledamo Sina Božijeg kako sjedi sa desne strane zamislite to možete zamisliti scenu Jerusalim, izvan Jerusalima mi smo bili, imali smo blagoslog da se poklonimo tom mjestu gdje Svet Jerheđakon vidio nebese otvorena gdje su ga kamenovali ljudi ga gađu kršima kamenuju ga a on nebese otvorena gleda. A zašto, reći se, otkuto njemu? Ne daje se to svakome. Od vjere prava. On je poslušao očev glas i poslušao je sina očevog. Bio je učenik sina jedinorodnog. I zavogljio je Hrista Ljubio je, pazite to, ljubio je ljubljenog sina očevog. Zamislite, ako iskreni da budemo, malo nas ljubi gospoda. To su tako neke neka traganja da kažemo, ali nema ljubavi, znate. Vaš je ljubav, tanke greote to, ali ne, ne smijemo pasiti u očajanje, ali ljubav prema Hristu ima nekih odnosa, nekih pokušaja. Naravno, tu ne uračunavamo emotivni odnos prema kristu To je nedopustivo, to ne smije tako. Taj odnos mora biti duhovan, mora biti duhom svetim. Gospod Isuse Hrista, ne samo što ne možemo da zavolimo, nego ga ne možemo ni nazvati sinom Božim bez duha svetoga. A kamo li da ga zavolimo? Duhom svetim se volimo. Takve ljubavi, braćo se sest, vrlo malo ima. Danas su vrlo rijetki ljudi koji vole Hrista. Ne oni koji su pametni, koji rasuđuju, koji bogoslovstvuju, koji, koji, koji, koji, koji. Nego oni koji vole Hrista. Vrlo malo. A zašto? Zato što nećemo da ga poslušamo. Uslov da primimo duha svetoga, koji na njemu jeste poslušnost prema njemu. Otac je bio jasan, ovo je moj sin, koji je po mojoj voli, njega poslušajte. Poslušnost prema Hristu izaziva primanje Duha Svetoga. A pa zar ne? Kako Duh Sveti da ne priđe, kako Duh Sveti da ne uđe ako ga poslušaš? To mora da bude, broći se. To je duhovni zakon. Poslušaš Sina, a primiš Duh Očar uđe u tebe. I onda On, sila Duha Svetog, ne naša sila, nego sila Duha Svetog izaziva sve te procese koje На цеви naзиvamo духовним procesima ili život bez je nemoguć, braći i духовним животom духовni живот bez posлуšnosti je ne могуć brać je не могуć послуšан сu primaš due sveto i duom sveti духовno живиш to jest любіш je духовni животt je люб духовni живот bez любbe je ne Bez ljubavi prema Hristu, prema ocu a Duhom Svetim. To je duhovni život. I to su plodovi duhovnog života. Naravno, sve ide postepeno, uz trud, uz vrijeme. Ali Duh Sveti i tu mjeru truda određuje. I granice vremena. Zato je naše, na to obratimo pažnju, Naše, braće i sese, da poslušamo Hrista. Nemojmo da se opterećujemo kako ću ja dalje, da li je to meni moguće, pa ne mogu ja to, pa to je veliko, pa to je, pa to je, ne. Otac ništa nije rekao, sem, ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji njega poslušaj. Naša je da poslušamo, a silu da možemo, volju da hoćemo i srce da ljubimo, Duh Sveti će nam obezbijediti, Duh Otca Nebeskoga. Neka bi dao Gospod Duh Sveti svima nama taj doživljaj Sina kao Sina da doživimo to to davanje oca nebeskoga da prepoznamo i da ispoštemo taj veliki dar to davanje sina svakome od nas lično a kroz sina otkrivanje oca nebeskog i to je nova dimenzija života koju ćemo nazvati crkvenom to jest hrišćanskom dimenzijom i takav život nazvati hrišćanskim životom Sve drugo je obmana, sve drugo je laž, sve drugo nije ono što je gospod došao da da i što mi ako budemo pažljivi i poslušni možemo da okusimo još ovdje u ovom životu da bismo i u onom vječnom, neprolaznom, besmrtnom, carskom mogli da boga Zajedno sa punotom angelskih vojinstava, zajedno sa punotom svetih otaca i svih svetitelja, zajedno sa Majkom Božijom, zajedno sa Sinom Božim, zajedno sa Otcem, a sve u svjetlosti Duha Svetoga. Daj Bože, da tako i bude.